گران مخترم عوردن کو دمولانا مبتی توسیف احمد سے دا دورہ تفسیر قرآن دا پینتیس نمبر کے سر سپا محلہ بلرخیل مرغس کی پتیس آرد دوہزار آرد کی شعر بدید ملاوی دو پتایا ساتی اشاہ دی تید سنت کے سر اینڈ سیڈیز مرکت دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نیزدی مینچوک جنگیر آراد صحابی پروپرائیٹر انوار شیر موبایل نمبر 030157124 دره صدر مودارز دیوبند دارانګه د رشید احمد غنگوی رحمہ الله سرځما درې واسي تي تاسو څخه د کپدار سي باندې رضادت سره پداس خدا وونه چې دیوبندارس سند راشه تمون سره وګوره داو ګورہ کوم سرب داو چې مخلوق خدا ته د خدای کتاب بیان کنو کا کار به او کې الله به دې مقبول وګرځي داد يهودو خصلات جمع پلار داسه او جمع پلار داسه ليس الفتا من يقول كانا بي بل الفتا من يقول ها انا ذا راشم لرکارو که کا الله دن کار واخلي الله د زمګ ن کار واخلي په فخر د ابا او باندي ایس شنه کیږي کی ان نه اوواله بایدین بیاقین اولکوه او زی لناې چېځکل شوو لناې دپاره د خلکو لاله ځېښ مخهغا دی ب ب کا تا چې په مککه کې د موباره کا خیر او بره کواله لله ډیر پای دمن ووهودن لل دن للهله مینو هدایتې ځای دهدایتې دپاره دمخ لکو فيتون بهناو په دی کېلو لی نښې سرګ مقام ابراهيم چې مقام ابراهيم دي وا من دخلوا کانا منا ارجا سو د داخل شدیتا کانا امنه وی بابا منکه واللله عل الناس او د پارا د الله عل الناس په هلك باندې حجل بیت وحج د بیت الله شریف دي یعنی هغه سوګو چې تا قتل لري الیه دیتا سبیل ادلاره ومن من کافرا فین الله غنی عن العالمین ارجا سو د چې انکار وک وکفر وک یا انا شکر یوکلا فإِنَّ اللَّهَ بِشَكْلٍ اللَّه بَے فَرْوَادَ دَ مَخْلُقَاتُنَا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ للذي ببكاء ببكاءك يا مكة دمكي غننمندي غننمندي مكة تا مكة معي دارنغي بننمي ر بكاء دارنغي بننمي بيت العتيق دارنغي بننمي بيت الحرام دارنغي بننمي بيت الامين دارنغي بننمي والمامون دارنغي بننمي ام الرحيم دارنغي بننمي ام القرى دارنغي بننمي صلاح دارنغي بننمي يار عرش دارنگ گن نومون دارنگ دار قادس وطامو دارنگ ناس وطامو دارنگ باس وطامو حات وممت وطامو دارنگ رأس وطامو وال بالا دا بالدمووي دارنې ال الب نورموي دارنې اللک او باورمووي دا ګنوموندي او کل سرتل الأسناته دلوال شرافت المسمما دا په موسمما د شرافت باې د لت کووي نا اوول با اوض الذي ب دا بیت الله تعمیر اول الله اکبر دا آدم علیه السلام په درخواس سره ملایکو تعمیر کړو بیا د نوح علیه السلام د طوفان مخې دا تعمیر آسمان ته پور تکلې شو دا تعمیر په دې مقام په دې مقام کې بیا نوح علیه ابراهیم علیه السلام, السلام راغلې دویم او هغه تعمیر کړو شرقا او غربا متصل د ځمکه سره دوه دروازې پرې خو بیا چې کم ده جرهم قابلیت اګه دې تعمیر کړو بیا سلورم لمبر قوم عمالقه اګه دې تعمیر کړو او بیا د سیلاب پوهه بیت الله شریف ته عمارت ته نقصان ورسېدو نو پینظم ځل باندې قریشو د مکه اګه دې تعمیر وک لا نبی عليه الصلاه سلام ته نبوت نو ملاو شوه او نبی عليه الصلاه والسلام په دې تعمیر کې پخپل اوم شریکو او قریشو چاندار جمع کړي وا او قریشو چې کم دن دا به وي مې حلاله او چې کله چاندا کم نو دا حاتیم چې کم دن دا تینه بهر پاتې شو نبی عليه الصلاه والسلام چې کله مدحفه فده شو حضرت عائشه ما نظر منللې چې زو په بیت الله شریف کې منس کوم نبی عليه الصلاه والسلام راوست او اتې دي حاتیم کو درې گدا داسې دلک بیت الله کې دن ندام بیت الله ده او یکذب جواندې پاتې شومه ودان قوم چې کم د نوی په کوفر باندې بیا اعتراضونه شروعونه کې ماحول خراب نشي کزه 5شم نزا بیا د حتیم په بیت الله کې داخلو ما الله اکبر دا بزوی چې کم ده په بیت الله کې بیا داخلو ما بیا چې کله خلائفای 40 نه آی ته فرصت ملاون شو خو چې کله عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی انو د مکه موظمه شو نو هغه بیت الله شریف صحیح طریقې سره جوړ کړ خو چې کله هغه حااج بینیو سب ظالم عبد الله ابن زبير شهید کو او عبد الله ابن زبير وفات شو نو هغه بیا اقعد بیت الله تعمیر بیا د کعبه طریقې باندې وکړه او بیا چې کله عبدالملک بادشاه راغی او بیا بیا په صحیح طریقې باندې جوړا مو په دکې طریقې چې د حتیم په کې داخل کم نو علما ورله اجازه ورنکه وې ځکا چې اوس ته بیا جوړا کیاس نه سوال بل بادشاہ راشه غیر جوړه کی بس دینا پس پس بیت الله لګوته نو لري دا لاہور اسنه د لوبي زایو ګرځي چار ساډه راځي خپل لوبي پی شروع کی او مولا ل قاری رحم الله اذه کرکای و اضافه مخلوق خدا باندې دا الله تعالی احسان دے چې بیت الله نصي سيخ کاره پري خودي دا چې خلک پکې عبادت کيده حتين دا د عام دا, دا الله تعالی یو احسان دی بار كيف اول کور چې جوړ شوی دی نو دا بیت الله او بیت الله ته چې مونږ مونږ کو نو دا بیت الله نن کو بیت الله جهاتو قبلہ دا مونږ سجد او سجدا اصل کې دا زمون الله ته الله اکبر ان اول بیتن اوزال الناس اللذيب بکه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَيْنِي يُنَانِ الْعَالَمِينَ بعضی علماء اکرام ذکر چې چه دیزای کسوک حج نکئی اللہ اکبر لکه دا حسان بسری قول لے چه کم سڑی طاقت شتا او دے حج نکئی نو دے کافر دے وَمَنْ كَفَرَ چاچ انکارو که یعنی حجو نکو دا دے واجن آغا ان من طرکل حج و هو قادر عليه فهو كافر چا چې حج پر خو ده دې قادر و چې حج وکې نو دې کافر دی ځکه الله وت کافر ویلو ومن کفرہ خو علماي اکثر ذکر کین نه وای خبره داسره چې دا لمن اغه سلیچ د فرضیت د حج نه انکار وکنو دې کافر کیږي یا دامانا چې دا, دا انتہی وای دې لکه حدیث کراځي چې او سړی باندې حج فرض دو نه ک نو بس دغه خوخه چې يهوډي مړيګو کنه سړی مړيګي بس مردي چې سمړيګي مړيګي دې معناته حدیت ته اشاره ده یا دامانا چې او سړی حج به فرض دې او حج نه کوي حج به فرض دې او حج نه کوي دا سه نو دغه اعمال دا به د اندازې تور سي چې د باخره کې کافر کې بیا کافر به کېږي الله اکبر دا سبب دو کفر د دوغرزي دا مال زکه دا الله د دین اوس بن کړه دي سباله به دا الله د دین حقيقي وونکی قولیا اهل زجر اہل کتابو تا قل یا اہل کتابو و اہل کتابو و لیتا سنکار کا وفیتون دا اللہ او اللہ تعالی خبردار دے پاس سبان دے علامہ پاس سبان دے تا عملو ناچے تا عمل کوي وی قل یا اہل کتابو پنزل <سؤال> سمپلی <سؤال> تید دے و یا اغاسو خلق بندول د لارې د الله نه دای بله پلیتی وا د الله د لارې نه به خلق بندول قل یا آل الكتاب وایا او املیانو لیماتن سودونا تاسو خلق لره د د الله تعالی نه مان ول تاسو خلق ول بندوي تاسو د امانا چی مان نه راولې دتابونه لټوي تاسو اغ لرا کو ای وaje په دین کې راځي چې دین کې قول او عمل کې کوګوال او چې عاج راشینو غل لار او دیوال کې چې راځي هغه کې تا ايه تابع आवाज و لا تابع تاسو هغه لاره کوواله قال او فیل خبر غډ وډه کوي دل دي الله دین بارکه وانتم شوادہ پدا سال کې چي تاسو خبردار په دي خپلې پلی تيباند و ما الله بغافل او نه دي الله تعالی نه خبر ادا سنا چې تاسو عمل یا يا ايها الذين امنوا دل د لارنه به خلک بندول دای پنزلسم قباحت او پنزلسم پلی تيوا اوسم خلک دا سیکي دا څه کوي بیاینه هي دا الله د لار نه خلق بندي او دا الله لار څه اه ده اهدينا صراط المستقیم قران کریم ده کنا اهدينا صراط المستقیم سنت د پیغمبر پاک دی اهدينا صراط المستقیم آه مسالات توحید الله تعالی دا نو چې د قران درس لراځي نو باجیګانه به د الله را کې ملا شي یو زنانه پروسه کل درس لراتله نو دلته یو باجی په قربان نه پیښ معرفت ایجو در سره دلته کیږي چاوتیا مدرسه دلته ناغه دا درس نو باجی وتاوي ویني تاسو پنځګريانو سره ځايي يي باجی وایا له مته سدونه کې نس دې جمعات کې درس کو نو یو د بزرګان دین نه بزرګان دین وته غره زه هم خداشل کې بزرګان بزرگان سادینو آی و یو یو طرف ته ولالو آ غزا کی د الله لار ته خلق را بلل که ته وی د الله لار کې نو یو بې یو جماعت ک یو دروازه کی ولالو بل بل دروازه کی ولالو او غي به درس په لوډ باندې نو کو غریبانو بغیر لوډه بېکو آی و یو دروازه کی ولالو بل بل دروازه کی ولالو مزه مزه خرابایو مزه مزه یقین دل خرابای مزه مزه <سؤال> دا د الله لاره ته خلق را بلي جي ہدایت دا, دا الله لاره کده د قران نه خلک منکه او ته د الله لاره ته خلق را بلي د قران د درس نه خلک منکه او ته د الله لاره ته خلق را بلي عجيبت دين نه دا څنګه دین دلا دارانګه دا, دا الله د پیغمبر د سنتو نه چرایج د تعقينه د منکه توای سلويختینو کوم نانا نوکا پریک د داد دای دا, دا, دا, دا, دا خبروکا سلويختي نا کومه جی جو می نا نا نا جیو که دا سنت نا بده منه که دا رنگه دا توحید دا مساله نا قبر پرسته تا بده بلی گوره ای دا دای اسه نمانی سڑیا مری جو اندیدی او گوره دا سنت طریقه دا سنت طریقه دا چه قبر والا نا با بالله من زالک در دی پوری غلو کرده دا او گوره صحابه برات ولو دا قبرون نا با سوالو نا کول حاش طفتي استابا د علم باندې او استابا د مدرسه کې د کلو نو صحاب راغلی دیجی خرافات راغستری و احیات دا حضرت عمر په زمانہ کې کمده ساړې راغه او د پیغمبر قبر صفه سوالو کو او ګوره صحابه وت سونه دا واقع مړه ظلماتم بازه فوق باز دا خود کفریاتی خرافاتی د قران د نس نه خلاف دا کا حضرت عمر هغه ته سونه حضرت عمر فل د پیغمبر پاک قبر ولی پری دی او د پیغمبر پاک ثره سر راځوي راشه ته دعا تتواه او کولله پیغمبر پاک خبر پیږي دا ټول خرافات دي واهیاتي او خلق د الله د توحید نه منونکي دا لمه تاسو دونان سبیل الله آټم د الله د لار نه خلق منونکي او سم د کچل کوي دا ټول جهالتونه دي زمانا د جاہلیت کې موجود او اس په دې مليانه کې موجود دی پیرانو کې موجود دی عوامو کې موجود دي الله دا, دا خلک سم کوي یا ایو الزینا منو التفات بسوی یا ایہو الزینا منو او دی من خوندانو ان تو تو کچہری تاسو ته بيدار وکلا فریقن دیو ډلې د اگسان ناچور کله شو دی غی لره کتاب یا رد کوم با دایمان کوم واپس تاسو سره پس دیمان تاسو سنا کافرین کفر کون کی وا کچہری دای په روان شوی دی یهودو نو سوارو پسه نو کافر بمو کی کافر بمو کی یهودو پسلاده کینجیو کې داخل شوی او دین جوړ پیسې از مول د شوروکړه نو نتیجې بد داراو چې کاپیر کوي بد علاوه یې کده پیسې لاړ نه کوم بد که يهودو پیسې لاړې او دادی اوې چې واکي مجاهدین دشدګردین تو ته او فريقه من اللذینا اوتل کتابو لکه هغه د پراپګاندا وکړه چې دا د دشدګردی مجاهدین دشدګردی علما که ک دا نو یا ردوکم با د ایمانکم کافرین کافر بدی کی کدا دی او دا روشن خیالی په کار دا دا ګوره دقیانوصی ذہن والا خلک دی دا زه چې دا طریقه ما د قران کې لګ د جہالتونو دا بدل کړی دا بدعاتو د شرګا د هر دور یو خپل دای دا جہالتونو چې ذکر کوم دا زه ډیر ذکر کوم چې دا په لې تراوتی دینن سبا ځان روشن خیال وي یاره وي دا خلق دقیانوصی زمانه والا خلق دی زدا خائم دی خلکو و تا چه دا کم خلق علما او تدقیانو سزین والا خلق وای دا ټول جہلا دی او دا ټول د ابو جاحل په طریقه باندې روان دی کم زمانه د جاہلیت کې ظلمونه او آ ټول دای کې موجود دی او علما کرام اصلی روشن خیال هغه علما دی چې د قران او د سنت دین راغستره خلق ته بیانې دا په تاریخ خیال دی دای نه خبر دی د یو تاریخي پیدا کړ ترقې دی ته وای چې والک دی یو بل سره ازاد ګرځي نو زمانه د جاهلیت کې دغه شو نو دغه دا شو دانګ چاکلیکو لاوي په زمانه د جاهلیت کې اوس کلاودي دغه شو نور سو دای ترقې ته دی ل ترقې نوم کې خدا بار کیف کدا دی وې چې روشن خیالي را غواړي او د دې په دې طریقې روان شوی د يهودو روشن خیالي نو يردوکم بعد ایمانکم کافرین کافر بږي کې او که داد یوې چې یارا او سات په ذهن کې پکار دي هر څه سره خکول پکار دي هر څه سره کيهودي کناسراني نو کافير بشي او که داد وکړو چې د يهودو په اشاره د مسلمانانو ویني دته یو نو کافير بې دي چې ګوره په د کفر دي پرې دي وا کیف ان او سرنګ به انکار کوي تاسو وانتم تطلع علی کماۃ الله او حال د دې چلوستلې شي په تاسو باندې آیاتونه د الله ود د الله آیاتونه لسته شي خصوص د الله آیاتونه تغوګ دي مظلوم کتاب مظلوم کتاب په زمانه زمانہ کې آ کتاب د الله مولا شاته غرض ولید خپل پیر, و استاز رامخ دے پیر و رامخ دے او استاد را مخ کې کړه دي امی شاته غرض ولید خپل پیر او را مخ کړه دي او و کومرانا نشات اغرزوله د خپل خواهش نفس پرستی را ما خيتا کړيده او جمهوريت را ما خيتا چارا واغست ده الله کتاب د دیواجينا باباده 60 ذکر کوي وايي کتاب الله دري جا چاک چاک است ب تدفينه احاديث انهما کستو جراهم ازن جو مي اسما بش نميدانم کي پاک از چ دلا کتاب دل دے دے پاکستان کے اللہ چاک چاک است دالا کتاب اللادریجا چا کچا کستو دلا کتاب دے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے گر جول شو دے بتدفینے احادیس انہما کستو جناب محمد رسول اللہ ا احادیس صحیحہ اغت دفن کول شي وغه خفول شي بیا و جراهم ازنوجومه د اسمان دستور نام زیات شوې دي ګناو نو ګورا د آسمان دستور نن زیات دي زنا عام ده شراب عام دي ګرخرول عام دي دارنګ چکلې عام دي دارنګ قتل او غارت عام دی دارنګ تهمتون عام دی دارنګ غیبتون عام دی دارنګ سود عام دی دارنګ رشوت عام ده دارنګ دا ټولې بيمارای دا ټولې بيمارای هات کیس دا کې دارنګ مالونا دی تیموهل تا ښا چرمنان وحل دار ټول جرائم د اسمان د ستور نوای زیات شوې پا پاتانه پويګم د چلا سوې ن ميدانم ک اي پاک از چ پاک است پاتنيشته چې دا پاکستان د سچينه پاک ده که پاک ده نو د قران او د سنت نا پاک ده نور هر څه پاکشته لري قران کو پاک کړي لري پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دا دینوم جوړ شوو دا او هغه کفر شي کمپ انډیا کې کی کیږي هغه کفر نن په پا پاکستان کې هم کیږي په انډیا او په هندستان کې فرق سپاتې ده ټول کفریات پاږي کې کیږي کی پهلمونه الته دی دلته دی زنه الته دا زنه دلته دا جمهوریت الته ري جمهوریت دلته دي دو قران خلاف الته دي دو قران خلاف دلته دي هندوتوب الته دي هندوتوب دلته دي شیعه الته دي شیعه دلته دي برېلې الته دي برېلې دلته دي که صرف د دعوی چې دا نوم د اسلام ده نو سې اسلام نه پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله علما رال د علما او په مهنتونو باندې خارې واړو له د علما او مهنتونو شبیر احمد عثماني رحم الله چراغه او پاکستان ته دا څوک تل سترګونه او خک لاړې به ما خدای پاکستان نه ما خو دا پاکستان نه غوښته دا ماشه دوره منډه تلوله علما د دې د پاره راغلو هغه زمون هغه زمون محمد علی جوہر او دارنگیا نور ا گئی چکمنه وین خپل تویکڑے ټاکول او خپل ب عزتي برداشت کړی دا دی پاکستان نه پار کړي دا پاکستان دی کدا پلي پليستان کم شی په دې کې دا سشتره چې غدا الله د قانون موافقه یو شی په کې دی و فیکم رسولو دا الله یا ثنل استشه بیا تاسو انکار کوی و فیکم رسولو او تاسو کې سنت د پیغمبرې پاک دی سنت د پیغمبرې پاک دا, پیغمبر دا نه چبور له را له وی وفیکم رسول تازه کې پیغمبر باندې نو چې پیغمبر باندې نو الله خو انفال کې وای 33 کې ورا شي بیا به عذاب ناراضي چې پیغمبر موجودی نو چې پیغمبر موجود دی. نو عذاب به ناراضي نو دا عذابونه ولی په منګه باندې راغلي چې منګه پیغمبر موجود ده او عذابونه بیا رااله نا نا وفیکم رسول فتازو کې سنت د پیغمبر پاک دی هرچی آغا سوگ دے چھے منگول اولا گولی پا کتاب دا اللہ تقدو دیا الہ سراط تحقیق سارا د تعالی او خد له شوا په تر عبد لاره برابر باندې توفیق ورکل شو دلا په تر عبد لاره برابر شه دالا په کتاب منګوله اوله غوله نو بس دغه توفیق ده او دا سرات مستقیم نه سرات مستقیم د الله کتاب ده الله رب العزت زمون عمل الله د زمون گا ناست او زمون گا ملاستا زمون گا دا ټول د خپل کتاب موافق وګرځي او الله رب العزت زمونږ د دنیا او د اخرت پر دی وساتي الله رب العزت دعا او کوي شه الله رب سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Allah. سورة آل امران شروع او پائے کے سلور دعوے ثابتو او سورت منقسمو سلور حسو تا اولیسا پس بعد دو توحید کې داغي ذکر شوه دی بلې حساب پس د رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم کې اوداوي ذکر وشو اوس د یا ایو الذین آمنو تدیساینا ته 129 نمبر آیاته پوري ذکر کیږي دا دره می سه د jihad په سبيل الله او په کې 300 ذکر کيده پاره د اس د اصلاح د تنظيم چې تنظيم باندې سمېږي هغه قوانين ذکر کيده اوله قاعده دا چ ارکان د جماعت دا اب موحدین وی اول قانون د پار د تنظیم چې د جماعت ملګری دا اب موحدین وی نو تنظیم بسامي کوم مشریک او بدعتی د رادن نه نو تنظیم کې وا ګړبړې ش ان جوړ شي او بیا تنظیم نه سميږي دویم قانون او قاعده آ دا ذکر کای چې منشور د جماعت ا بعد الله کتابي وا تسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قانون د الله ا حبل الله ا د الله کتاب دې ا منشور او غرزوي نو او تنظیم بسامي درېم قانون دا ذکر کړي د پاره د جهاد 6 ارکان د جماعت دا فعالوی او دا ذکر کئ 104 کې ول تکم منکم امتو یدو نو اله خیر چې جماعت ارکان دا فعالوی کارکون کې ووی دا نه چې بس دا څنګه نشوی او درې مقاید دا سلورمه قاعده دا ذکر کئ 105 115 کې چه ارکان با را جمع کوي او مال بلگئی پند برا جمع کوئی وما یفعلو من خیر فلن یکفرو او پنزم قاعدا او قانون د پار دا اصلاح دا جماعت او تنظیم چې غیر رازدار مکا المجالسو بالامانا ایک سو اٹارا کی ذکر کئی لا تتخزو بطانتم من دونکم غیر مرزدار کوئی او بیا اغه لس واجه ذکر کئ او مینس کې با اور سراور سرا دا دا چې کم د پلیتای ذکر کی داله کتابو پلیتای به ذکر کی لاسو دارنګ دا د دا دا مالون لا مثال به ورکی او آخیره که با پا قانون بانده دو واقعات متفرری که گوراو حد تاو گورا چه کل ده غیر رازدار کو غیر ده رازدار کو نو حد تاو گورا شکست در تاو شو ظایران او چه بدر که غیر رازدار نو نو آگه که تا تا فتح نصیب شوا غیر ما رازدار که اللہ با فتح در کهی دا ذکر کئ د هزا کې او بیا هغه سره مې صب شروع شوه چې با زیات تر ترغیب د انفاق او ور سره ورسره د جهاد هغه احکامات ذکر کئ ازا غزه بیا خلاصه وامه او وخت کې ویلم دا یا ایوہا اللذین آمنو و دیمان خواندانو اتاقو اللہ حق تقاتی و یری گئی دا اللہ تعالینا حق تقاتی مناسب یری دا غصر و لا تموتنا او ممری گئی تاسو اللہ و مسلمون مگر پداس حال کیچی ایتاسو مسلمانان یا ایوہا اللذین آمنو اتاقو بعضه مفسرین کرام وای فتق الله ما استطاعتوا تم سرا دا آیات منسوخ ګرځیدلې لیکن وی ګور الله وای فتق الله ما استطاعتوا دا الله نو یریږي سمرا چستا سو واسته دا آیات وی منسوخ ګرځیدلې نه لیکن زمنګ اساتذه کرام آی وینا یا خدا چې سور حج کې براشي دا دغه مضمون موافقه شح اتقوا الله حق تقاته ومن اجاهدوا في سبيله حق جهاده ما نذا لقد دي تایید و سوره حج آیات نمبر 78 کے راشیتا سلگ وګورئ سوره حج ولسم سیپارہ آیات نمبر اٹھتر گورا وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا جهاد كيف لاراد الله کہ حق جهاده مناسب جهاد الله چسنګ د تویلې د آشه او کئ معنا تمام طاعت را یا جهاد الکفار او یا جهاد د نفس او د فحش سره او کئ دې سره دا حق جهادی مراد شو نو کې ایک تاقواب مانا دا جهاد بانده دا یا بازی مفسرین ذکر کئی لکاب منصور ما توری دی تاویلات آل سننکی ذکر کئی آغا وی یا ایواللزین آمنت تقو اللہ حق تقاته وید دینا مراد دا دا نچپ طول احوالو کې طول احوالو کې دا, دا مطلب دا په ټولو هوالو کې نه ته پ الله حقه ایفی نفی حققلل عشره خاصتا خاص ساتن مع نه د الله نه په نفی د شرک کې دا سوې کسم چې د الله د حت دی معنا الله سره هی حس قسممه صدار او بر خدار جوړ نه کې نه په ټولو هواو کوی مړ د نه دی چېګې ټولو والو کېته دا ځکهه ټول اخولوو ته اشاره والله تهمونتونمه من الله انت مسلمون سره ذکر کړی د اللہ اکبر او دیائی کی بیاغا مانا کئی وَای وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ وَای مَرْ خود سَرِی پر اختیار کی دن نو سنگا بیاداوئی وَای وي مَتْلَبْ دَا دِي اَكُونُ فِي حَالٍ اِزَا اَدْرَكَكُمُ الْمَوْتُ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَا دا شئی چې کله تاسو لم مرغ نو تاسو مسلمانان یی نو معنا اول دا چې تن قولا حقته قاتی دا الله نه ویریږي فنه پی دی دا هغه سره په حصہ کې دا په نبی کې دا او مناسب یاره ما نقت انده سره صدار جوړنه کوي مان موحدین شئی ارکان د جماعت داوا موحدین وی به حب لله اول قانون ارکان د جماعت بموحدینی او کله چې جماعت کې مشرک را د نشو بیا اچاریم چې کوم دغه جماعت نش ترقې نشو کولې دانا مجاهدین لپکار دی چې پدې باندې عملو وکي چې بس هر ځای کې بس 4 سره تیوینو زیید چې ددی تنظیم ډیررنا اوګوره محد دی کو دی مشرک, که مشرک نا که قبر پرست نا دی کو مشرک د رادن نه کوخبر پرستته نو تنظیم برې تووا وربا چې دا نه چې زیید د جهات له او د سخی بابان نه اول تووا کوئ او بیا د جهاد لزی دا جان د د پااره کې جهات چې د کمی مسله د پاار الله راواکه او مسله د سپولان دی کا او بیا جهادو کاه دا جهاد خو بیا نه دی اول تو پیژنا ارکان د جماعت دا به وَا تَصِيمُونَ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ذېم قانون د فاراد تنظیم آدات چې د منشور د دا جماعت دابا منشور د دا جماعت دابا د دا الله کتابي وا تصيمو به حبل الله منګول تاسو پر سید الله باندې جمیه ټول پټولا نی دال ځان باندې هر کله چ وې تاسو فالا فبین قلوبکمو پس مینای راستاپه سلو نو تاسو کې جوړواله راستاپم مزلو نو تاسو کې پس شې تاسو پس وې تاسو په مهرباني چې دا الله کتابو اخوانا رونا رونا وکنتو معلا شفا الله اکبر اللَّهِ حبل الله به حب لله حبل الله نفس مراده نو علامه ابن كثير دارنګ علامه ابن جرير دا ټول مفسرین کرام ذکر کوي دارنګ تاویلات اهله سننه کې ابو ذکر کوي چه اقوال خدا د خراج قول ده چه حبل الله نا مراد اغد الله کتاب ده لکه د دې سره زي نبی عليه صلوات و سلام هو حبل الله المتين و صراطو المستقیم حبل الله د الله کتاب دی قران عاد الله رسيده مضبوطه دارنګه بل حدیث کې رازی نبی علیه السلام فرمایي کتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض دا کتاب د الله دا د الله رسیدہ چې دا اسمان نازم کتاب راو راوګ د شویدا نازوند شیدا شوی نو جماعت منشور آب بعد الله کتابی د الله کتاب, کتاب, کتاب بازه خلق راړي یالو ډالابازی من جوړا وای ډالابازی من جوړا وای او ډالابازی کې وای چې کم دی نو دا فیده نشته و دا تطرونه پا دی شروع که بیشکا چه خبره دی خدا خود علا بازی با علا ختمی که چه دا اللہ کتاب منی زکر اللہ را بلیزت وی واتسیمو بی حبل الله دا اللہ پا کتاب منگول اولا گا وی دا اللہ پا کتاب نورس توي ولا تفرقوا دلا بازيان من جوړوي چې کاله د الله په کتاب د منګول اوله ګولې دلا بازی به ختم شي او کته دا وایي چې تا د یو سړی د الله کتاب پیش کی او توي نه نه نه زدا الله کتاب دا زموږ پلان مشر نه پوي دا د ورلوی ل علماء تر شي ودی علماء دا غین داسلک بلشم ک و سره غاټ کی دا لوی لوی علما تیر شوې د غی نه پوهدل او دا څنګه کېدل د الله کتاب شاته وغور دې تر ډلا بازی جوړه ډلا بازی تا جوړه کړه دا بیا الله اکبر او ډلا بازی دا د زمانه د جاهلیت د یو رسمو یو ظلم له ک علما آلوسی شکری رحم الله مسائل الجاهلیه کی ذکر کای غوی انهم متفرقون ويرون السماء وطاعتهم حانات ورزال دای ډاله ډاله یو دای تابیداری د الله د کتاب دای چې کوم د ور رزالت غنو الله رب عزت او داوې داسه مکوي وای داسه الله او هغه بیا ذکر کړی دی او د مقابل دی صاحبان د ذکر کړی دي چې تفریقا او ډله بازی دا جوړاول د دا دا زمانی د جاہلیت خو ډله بازی چې ختمیږي نو په سبع ختمیږي ااده فتق الله نبی فتق الله مستتواتم واسمعوا واتيو سوره تغابن آیات راولته دا نه غوې دا, دا زمانی د جاہلیت د ظلم نه ظلمو چې هغه بل سره جنگ جګړه کولې او د الله د حکم تابیداری دایره زالت غنو لکه اوس چې خلک غني دکړه زالت غني څنګ کوران تا غاړه کېلم دا اوس ګورا زما دوره د دو ټول سپانه نه ندی ویلي او زما کابرین صدا سدا, سدا, سدا خونو دا د زمانه د جاہلیت ظلم او دښمنۍ دی او بل سرايز كونتم عادا ان فالف بين قلوبكم سلګلګ خلک براتلو له د نبی عليه الصلاه والسلام پلاس باندې وا مومنان کېدل او اغه کې چې کې مې دښمنۍ وي اغه الله رب بیا اغه په مین او الفت باندې بدل با کړی لکه کفارو با نبي عليه السلام لارو کې خلق کې نولې چې نبي عليه السلام نه به خلق بدګمانه کول او نبي عليه السلام دعوت ته نه پرې خودل یواز د اوس او د حضرت د قافلې څخه سا سان راغلو نبي السلام له دعوت ورکو اګه یې جرګاو کله ځان لښو چې دا پیغمبر دا هو یهود تر منګه منا کوي او ازای چر یو یهود شو په د ایمان راو مشفق کسانو ایمان راو واپس چرال المدینه منوره تا او بل کال حج ل نو دولس کسان فت په نبی علی صلاتو والسلام مسلمانان شو ایمان راو بیعت وک دا یتا بیعت د عقب اولاد وين دارنګې نبی علی صلاتو السلام د دې د فاره مصاب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ استاد مقرر کو او د سرایولې د او د صاد ابن زراره رضی الله تعالی او ای کارو او طالب بیا ور کو لرا نو صاد ابن معاذ رضی الله تعالی نو اسید ابن خضیر ته وی چیلار شګورا زث پله زک نظم چدی زما د پپوز زیدي خودی صاد او مصاحب تا هوا زما د پپوز زیدي مصاحب ابن عمر خپه بشیرانا خود تور تا هوا چې بس دیزا نزا او نور خلق ماتا الکان را یو وی ګمراکلو وید تا هوا چې دل تنسی الکان خرابه راته ګمراکې کلاجی سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی و taala او سید ابن حذیف رضی اللہ و تعالی و taala ان ہراغ عودت خبر او کلو نو اگوا تاوی مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالی و taala ودا سے کار دے چکہ نہ زرت اخفلت دین خبرکم کزما دین خبر دے خواخ شیخ خو خاپا منا او کثینینو بیاچ سوال نو گورو با اگوا تاوی انصاف شتا تا ہڈرا دین انصاف خبر او کلاو ایکا دا خبرے ای مصعب ابن عمر رضی اللہ و تعالی و taala ان ہشروش او چه کل وکړه خبرې خبر اوکڑه او اغا وانو رده ناغا ایمان رالوه لا اشهدو الله اله الا اللہ وانا محمد الرسول لا ایمان رالو خوزدل بچه ساند بین مواز رضی اللہ تانتا پتاولا گی دنو غوسا غوسا پخپل راگه بس شوی پریرا که خپکی گو که قوشا او اغا صراع توی دا تاسو دا جوړ کړه دا خلک را تا گم را کې هغه ته هم دا خبر او غواړې تم کینه خبر او واره امام صاد ابن معاذ فسله سارو کاغامی ایمان راړو امام ایمان راړو اوس بل کال چې اوس او د حضرت اکثر خلک دا مسلمانان شو په دریم کال مکه موظمه ته چې کلرال نو او یا کسا مکه موظمه ته راال او د نبی سلام پلاس باندي بیاتو او دې تا کاوی بیا دا کاوی سانی وای الله نبی علیه السلام سرا عباس رضی الله تعالی عنہ د دا قافله ته چمن دې حفاظت کوو اگر چې خبره ای نه منو همون بره دې حفاظت کوو الله اکبر او آغا کافلا اغای بیا حفاظت سر رسول ده او بوتلل دا ډیر پا گران سر بار کیف اوگده واقع دا اللہ اکبر سکسان رستو بیا رازی او نور مسلمانان شوی دي او وقتن په وقتن دا سرازی مسلمانان کی گی او سو حضر یا ورسیکم نه ددای ډیر جنگ جاګړې وخت فلمینس کې مخکې تیرې شوی زمانہ د جاہلیت کې او دای ناستو خپل جماعت کې او جماعت کې ناستو یو يهودي راغې شماس د راغه ودچکم د نو بیا د جنگ خبره شروع کړ او صاحب حضرت رونه رونه دا خبره وته شروع کړه تاسو مینس کې خو بدادس داسې جنگونه کې د لوداسې به واغه سبه آ شماس نو شیطان دا خبر اوکړې او او څو هزارځوال بیاي او بلته جنگ ته تیار شو خو الله رسول پیغمبر شراغه خو یې کین تاسو او چې دعوت ور کلوي کینه استل اغه ته الله اشاره کوي اذ کنتم اداان دارنګ دي آیات کریمه نه دا خبره سرګندره بالکل چې صحابه کرام رضوان الله تعالی انهم اجمعين زمانه جاهلیت کې کا ار لیکن دا دین دا خبره بالکل سرغند ثابته شوه چې دا قران دراتلو نه پس صحابه او کې اس قسمه دشمني په خپل مابین کې نه دراغله او دا غي یو بل سره بغض او حسد بلکل نو وو ځکه قران کریم بل ځای کې هم ذکر کوي قران وای اشد داو علل کفار وحما او بینهم سوره مائده کې بارشی ازلۃن علل مومنین عزتن علل کافرین دا نصوص تي پدې باندې چې صحابه کې بو کو زوکینه دیوبل سرنو کم شا جرات چه د صحابه کرامو راغلی دی اغه اجتهادی غلطی و د صحابه کرامو او اجتهاد باندې الله بندل ثواب ورکه یا عذاب بین ورکه او د صحابه کرامو غلطو کی ګوتول چ دا کړی دا کړی دی لکه موجودی یا نورو یا شیاغان دا د گمراهی لار ده او دا سړی گمراه کای صحابه ړونه ړونه ف الله قُلُوبِكُمْ بانا کولوبي په ما ب دزلونو ستاسو کې په شوي تاسوو پهنیې مو مروبانې دله یخوانا روونه وکوم تو معله شفا اوایي تاسوو په غړه دکانې مننناارې د اووره ف قځ کوم به چې کا تاسولاه منه د هغې مستاسومانه د جا نم دکانې پهغاړه باندې ولاړی تاسو ملکه دل او جهان نمت تل بالکل یو خلا بچړې په نعمت د قران باندې نو هغه قران را واخلی اوس بیا رونه نه شي کذ الک بین الله دالنګ بیانې الله تعالی تاسو آیاتونه احکام فل خامها چې تاسو لار عمومي ول تکم منکم امه دریم قانون ذکر کئ ا دالچ ارکان د دا جماعت دا بفعل وی دا نه چې وس کار ماربان کئ نا نا تکړه بوي او کار وکاي <تضحن> الله اکبر ولتكم منكم امه پکار دا چشیستان سنائیو جماعت یا دعونا چرابلی خلکو لارا خیلال خیر خیرتا و یا امرونا او عمر کئی بالمعروفی سره سرا ہر کوي باندی او من کئی خلکو لارا دا شرکنا و اولائکا هم المفلحون دا بزرگان دادي کامیاب دا بزرگان کامیاب دی رازې علماي کرام ذکر کوي چې ملل تبلیغ دي او مراد دا لري چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر. کار دا د علماي کرامو دی په ځوينه د جنس د پالري د تمام امت دا کار دی چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکړي نهي عن او امر بالمعروف وکړي با دا د ټول امت کار دی خو غره یا ساتي الماروف نه دی الماروف نه راځي دا چې تمام طاعات او نیکوت شامل دي لیکن دا اغه ټولو نه اول چې کم دی اول اغه دا چې معروف د الله توحید دی مفسرین کرام ذکر کوي اول معروف اغه دا الله توحید دی نو دا الله توحید تب خلق را بلي او د الله د توحید تراب تب دعوت ور کوي او من د منکرنه نو هر ناروا ته شامل دی لیکن ار ناروا شامل او اول منکر هغه شرک ده او, او دا خبره مفسرین کرام ذکر کړی بیا الله اکبر لکه دا قول د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دی لکه علما ابو منصور ماتوریدی تاویلات ال سننه ذکر کړي نور اقوال هم ذکر کړی بیا <خم> والذين منكم فكاردا چې یو په کاردا چې یو ستاسو نه امهتون یو ډلا او یادونه چې سنت او قران و او سنت او یا امرونا بیل معروف او امر کای خلکو تا په توحید باندې تمامونه کو باندې او یا نهاو نا منکی خلکو لارادمون کرنا د نار یعنی اول شرک دا غینه په خلق منکی او چکم خلق وای منګانن امر بیل معروف کو انیان المنکر جدا کو و چې شرک نہ خلق نہ منکی د امر بیل معروف خبر در سره نه دی او نه دا په واده آیټي اقسام د شرک سودی جی مونږه مسائلونه نه منکړو واولایک او ملمفلحون دا که سانداله کامیاب والا تکونو کلذینا او مګی تاسو په سانداله کسانو تفرقو وختلفو چې ډله بازی جوړ کړي وا او وختلفو اختلاف کړي پس دا نه چرغلو او اغه تا واضح آه، مفسرین اکرام زکر کئی دا کم خلقو یعنی مفتدیعین دا دی امت اولایکاو داکسانو داید دا پانا دو دا عذاب و نعظیم عذاب دیر لوی یومت بی الزوجو پاگ رز بانده چسپین وشیب مخونا باز مخونا و تسوید دا طور بشیعد жون باز مخونا فا اما الَّذِينَ او سوک تے مراد دی تَبِيَزُّو جُون وَتَسُوَدُّو جُو اللہ اکبر سپن بشی بازِ مَخُنَا او تور بشی بازِ مَخُنَا پَدَا تور بشی آسوک دی او سپن بشی نو آغا سوک دی علماء اکرام ذکر کئی شیخ دشاپور ذکر کئی مرجان کے داننگی اللامہ ابن کسیر رحمہ اللہ آغام ذکر کئی اللہ اکبر داننگی امام ابن تیمی دا رنگ نور علماء اکرام شیع دبا جوڑ آئی ذکر کئی پا دی زائباندی چه اللاما شوکانی اللاما ابن کسیر دا اللاما ابن تیمیا دا خلق ذکر کئی چه مراد دا دینا احل سنت والجماعات چې چه دا غی مخونه بسپین شي مراد تینا احل سنت والجماعات تی آوت بیدتیان چه دا غی بیداتی کڑی شرکیات دنیا کنو تسود دو د دېنا مراد بدت یاندي دا مخونه به تک تور شي او الله به جهنم ته ورغوي مخونه به تور شي خو یاد ساتي دا یاد ساتي چې ګوره आले سننته نوم سراب نه ده چې په ځان باندې کار د आले سنت په کول غاړي علامه ایمن کثیر ذکر کړي وای او اما اهل السنته وال فيقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه لانه لو كان خيرا لسبقنا اليه لانه لم يتركو خصله من خصال الخير الا وقد بادروا اليها اهل السنه والجماعه كلامي نوغيب دان چ هر قول او فعل کی غی بداوی چ کم قول او خبره د صحابه کرام نه ثابت نه دانو غبی دت کم کار د صحابه کرام نه ثابت نه دانو غبی دت دانی دی ویلی چ کم کار د صحابه او من کړه د نو هغه قول بدتی یا کم خبر نصابه صحابه او من نه نه چا غی نه ثابت نیو نو بس د غبی دت دا بدت د صحابه کرام نه چ ثابت نی زکا غی د خاصلت د خیر دا کارون یو خسلتون ننه پری خوده او اغیی کڑه د نو کدار خیر وی نو صحابه و بکلو. او چه اغیی ننه کڑه تی که نو دا بیدت ته سور صفا الفاظو که ویلی دی خوا صفا الفاظو که صفا الفاظو که علامہ ابن کسیر دا آل سنت والجماعت تعریف که آل سنت والجماعت آغا خلق دی چه اغیی داوی نا که قول دا صحابی نا ثابت ننه صحابه اکرام نا ندا بدت ته فیل ثابت نده ندا او سرال الاحل سنت یارو ای عقیدہ عقیدہ عقیدہ عقیدہ سر صرف یو عقیده لید لید لید دا حیات الانبیاء عقیدہ فلانکیلی کلی حیاتی مطلق عبارتون راخلی ستاد معروف او مقید معین دعوی دا پارا مطلق عبارتون پیشکل دا بالکل بیجادی او نن اهل سنت او نن ته له سنت کې داخلي تاسو اهله بدایي د اجماع صحابو نه منکري او د قران نه منکري او د لغو نه منکري د احاديث کثیره متواتر او متواتره نه او چې د کم احاديث نه تاسو چې کم نه استدلال کوی و یا هغه احاديث د اجماع خلاف او د هغه خلاف اجماع منعقد شويدا فَأَمَّا لَّذِينَ سُوَدَّتَ تَخْوِیفَ بسر چان کسان دی چه تور بشیم خوند آئی او بویلش دی تا کفر تم بعد ایمانی آیا انکار کلو تاسو کفر عام د عقیده او عمل دواړو ته شامل دی شیخ د کابل ګرام ذکر کول ا کفر تم بعد ایمانکم ا کفر کله تاسو پس ایمان خپلنا فزو کول عذاب بما كنتم تکفرون پس څه کېان لرا په سبب دا چې وای تاسو چین کار با مو کو بشارات و امم الذین او ورجا کسان دي چې سپین سپین به شمه کونه دای فیرحمت الله وی باپ مې ربانی د الله کې چې مراد ته جنت ته هم فیها خالدنا ودې پدې دی کې ویبا می شاو سي دونکې تل کا آیات الله ناتلوها ترغيب اتبع د فام برتاو صدقات د فام برې فاک ادخاله الله د آیاتون الله تعالی دی ولوم گا پتا باندې بل حقې د پانا د ظاهره ولود حقو و ما الله یرید ظلم للالعالمین نه د تعالی چې را د کوي د ظلم د مخلوقات د پانا ولله ما في السما ما تي و ما في الارض الله اکبر ولله ما في السماوات وما في الارض خاز ذا الله په اختیار کې آ ساج پس مانونو کې او آ ساج پس ما کا کې دي مان س وت قتال ک کنه د توحید د مسلې د پاره وکا الله او خاصه الله تعالی ته سر جوال امور واپس پکله شي کارونه ټول کونتم خیره امتهن خرجت لناس الله اکبر تميل د او تن د په دربان الله اکور کم خira او تیر د په در والته کو من کوم او ي هو د تسيل او تن او بر تا ک تو خیر او يتان so غه او يست ل شو د پا farسان د ي شوي دفاار د پ د د خلکو ک ت مورو نه بالماروو. حکم قوی تاسو بالمعروف یا حکم با قوی تاسو بالمعروف پنه کئی بانده اول تینا مراد توحید و تنهاو نان منکر او منه کئی با خلق ده شرکنا او ایمان بر علی فالله بانده ایمان بر علی فالله کنتم خیر اومتن اللہ اکبر مفسرین کرام ذکر کئ پدې ځای باندې چې پدې آیات کې دلیل ده پدې باندې چې امر بالمعروف او نہی عن المنکر لکالم قاسمی دانګہ ساتل مسیر وغیرہ دا ذکر کئ چې دا واجب دی په امت باندې امر بالمعروف او نہی عن المنکر خو ګره نہی عن المنکر باکه دا نه چې د بزرګان دین په شان ته رضا نه فارا شان ته اړول کړي اسه امر بی المعروف نا امر بی المنکر که خود صرف امر بی المعروف نونو تای خودر ایم ناس پیداسی جی اون گورا کنا کار عالمی کار ده او دا ملی اوری او ملی او دا دواشتا دوانی سے جی دا پریږدا دا خبر زمونږ کار عالمی کار دی او دا الله نار کې وخت ولګوي دی او تاسو راشي دا خبر پریدی عالمی کار تبلیغ هغه د الله د قران تبلیغ او پیغام مېر پاک کړه او دا داوت یو یو تب مينت کې او یو له پخپو باندې پریود راځي په سر څټوي ته تبیا کته سبحان الله سبحان الله دا چاته د اسلام کې دغه طریقې نشته د داوت دغه طریقاړو دامن کنتم خیر امما یای تانسو غر اممت او پا دی بیا علامه ابن کسیر گن عبارتو نراولی دی چه دا اممت دا غر اممت او دا دی اممت چه کم نو غر والی بانده علامه ابن کسیر دلتا گن احادیث بیا راولی دی چدا امه د غره امته کومتم خیره امتن یای تاسو غره امته استل شوی د پارا د فایده ور کولو د خلکو حکم بکوي تاسو په مارو باندي پنه کوي باندي پتو هیت باندي من کوي خلک د شرک او ایمان ور اړای په پلا پتو ولو امن اهلل کتاب لکان خیر لهم او کچر ایمان راوله ال کتاب نو با د و ابا د دې لپاره ډېره فراره الله وايي دا بر د دې لپاره ډېره غواره الله ما ابو منصور ماتوريدي رحمه الله ا دې ځای کې ذکر کای وایوالو انا الکتابنا دوا توجيهات مراد وایي دوا تعویلونه کې دی چې توجيهات ده یا ودا چې غي ایمان نراړو وې که چری مونږ ایمان راړو نو زموږه اوس لوی مونږ تمرتبه حاصل دي مونږ ته عزت حاصل دي او دارانګه ټول خلق مونږ نه چارچا پیره ګرځي نو کومنګ ایمان راړو نو بیا خو بزمانګه د مسلمانانو کې دوره مرتبه ني او دا دا خو دا خلک برانام پاتې شي الله را العزت وی کې ایمان مو راوړو نو چې کم عزت ستاسو دی کې دهغه نزیات او عزت باز تاسو په اسلام کې دن نظر کوم لکه عبد الله ابن سلام تا وګورو وکنه عبد ابن سلام له سوره عزت الله رب العزت ورکو دا د اید علماء نو الله اکبر یاره دارنګ کعب ته وګورم کعب رضی الله تعالی عنہ حالا الله سمر عزت ورک یا دمانه چې دنیا ک ایمان دران لکان خیر اللهم دا بدله غروه الله بدله اخرت کې لوی لوی بدلی درکې منهم المؤمنون بعض الذين مؤمنين واكثرهم الفاسقون او اكثر الذين فرمانين منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون فاسق ذکر کا مقابل د مؤمن فسق اکبر ته اشاره دا چې کفر ده فسق اکبر مراد ده بعض الذين مؤمنين یعنی بعض کافرانو او اكثر اللهي اكثروا الفاسقون اكثر نا فرمان کافر دي جمهور اللهي کافران دي ادهو جمهوریت پسې لړشه جمهوریت پسې جمهور او جمهور لا اله الا الجمهور دا دای ایمان نن ګرځیدل لا اله الا الجمهور جمهور باندې ایمان را لې جمهور برواز نزمبورو جمهور جمهوریت او جمهوریت قانون د کفر د جمهوریتو ليزروکم الا عذى تعالی تسلي در کوي د دې پلیتای ذکر کوي خاپا نشا مومنا خاپا نشی زکا چه دئی صرف دخلی دوزی بولی او نور دل تکلیف نشي در کولی پلی تیی سدی نو دادا پلی تیی دی لن یا روکم الا ازا اس کس ما زر نشی در کولی دی تاستا الا ازا مگر بادی را دی بس سرب بادی را دی او بس کانزل بی لگا قرآن کریم روست وزی کي ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذا كثيرا اورابه شي قران كريم کې الله وايي لن يذروكم نور زانو کې دا څنګه مقامه تو کې راځي ازن کسی را را دی با دی ری تی آوری دل تام اللہ وی لئی یا زر روکم نشی در کولی هرگز دی تاستا مگر بدی را دی اول پلی تی بدی را دی و کنزل بکی و این یو الادبار دوی ما دا او کچار جنگو کی د دا تا سرا یولوکم نو بگر زوی تاستا الادبار شاگانی دوی دره ما پلی تی سم مالا یون سورونا بیا بعد دی ا غریبۃ علیہم الذلہ و اهل الشیدا پدای باندہ ذلہ تو ٹاپا کلا شیدہ پدای باندہ ذلہ تو ای نہ ما کم زای کی بیاو مون تے شما او ذلیلہ بوی الا بہبل مین اللہ مگر پار سید ال پطرفد اللہ نا و حبل مین الناس او پر سید خلق نا سمانا الا بہمل من اللہ و حبل الناس نا مراد یو توجید شیخ در شاپور ذکر کئی وی مراد تینا توحید دی در دوالونا حبل من اللہ اللہ را لے گلی دا مسلمانانو پیمان راولے چی توحید دی که توحید امنو نو بچ پشی ورنان بچ کی یار زائک بزلیلویو وج نئیه یا بلدان چی در اول نا مراد حبل من اللہ نا مراد توحید دی او در ثانی حبل نا مراد حبل من الناس نا مراد آهد او زمد حاد او زمد لوز ک دڅابو سره نو بیا به تاسو نه ویلکه معاهده یا د چې دا اول عهد نه مراد معاهده د مسلمان سره او د سانی نه مراد دا د غیر مسلم سره د غیر مسلم سره یعنی دوی به ټول عمر د بل په خپولو لاړوي معنی کله به د مسلمان سره معاهده کوي کله به د غیر مسلم سره معاهده کوي او دوی به همیشه ذليلا او رسوا او خوار او که اوس چې ارها خبر او چه کم ده او گورا یهود او نسوارا اغای دا اغا تا اغای اسرائیل اوتا یهود اغای خدا سی اولاد دی دا نو اغای ذکر کئی شیخ دا پینڈای جوائر القرآن کی دارنگی علامہ مفتی شفی رحمه اللہ اغای ذکر کئی چې دا اوس کم دغال دک تا تخکاری نو دا سیرپ د امریکای په خپو باندې لو دی او د دې نور هیڅ او د حقیقت کې د اهلی یورپ یو مشترکت چاونې ده مکتشفي شوی نو را په خپل دا وایې چې کم نه د دې هیڅ حقیقت نشته کنن وای اغه د دین لرش نه ده هیڅ حقیقت نشته اکه درنګ بلا ختم وی او همیشه ذلیل او خار او رسوا بې غسه همیشه د بل په خپل لاړو واباو بغضب من اللہ او پنزم فالیتی دا واباو او اختش دی پیولوی غضب سراد طرف دا اللہ نا شفاگم فالیتی ووالشو پا دی بانده غربت ذالک بی انهم دا پا سبب دی بانده کانو یک فرو نبی آیات اللہ وما فالیتی او دی چی انکاری الله اکبر دای پلی تی و یا قتلون الانبیا او وجل بدی انبیا کرام لرا به غیر حق بغیر سد جرم نه ذالک بما سوکانو دا په سبب ده باندي بما سوکان دا په سبب دې باندې څه فرمانی کړو دای فحقوق عبادو کې او کانو یا تدونا ودې چې نه فرمانی ته کو فحقوق الله کې بما سو وکانو دای نهم اولی وکانو یا تدون دای له سما فلی دی دانه سواره او بارا کوي او بقره 163 کې د یهود په بارا کې د کڅه تیر کولا او د زمانې د جایله ترسو مت ګوره کوفر به آیات الله د الله د آیاتونو انکار هو ګره یا دا سې سو کومه کې نو دای چې مون تورات او لمنو دا نو یهودونه کې شنه لمنو کټمان کوي نو دا انکار دے دایا تون دالله تلبيس کوي حق او باطل ګډوډوي تحریف کوي نو دا انکار دالله چره شي وای وس ال من ارسلنا من قبلک من رسلنا او ګر دینه شو چې انبياد وندې دي دا انکار د آیاتونو د الله تعالی دي او انکار دے دا چې تحریف دا انکار بل دا چې تحریف کوي دې کې بدعت اوکور اللہ ویلی چودو رب بکم اودو رب بکم نو بیا ارسنگا گواری جنازه نا پسو گواری دام گواری دام دا تحریب ده نو دا انکار ده دا یا تو نو دا اللہ دا ای کنا دا سخونو چه غی داو مون تورات نمنو یا این جین نمنو ویا قطلون الانبیان دای بالظلمو او مخ کتاسووی چه چا باو تا امر بالقسط یعنی انصاف کاؤ آغا بیم وجل لَیْسُ سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اَللّٰهُ أَكْبَر اَللّٰه وای ټول برابر نه دی سڤا کې خامشتره خو کم تی مراد دی چې کم و ایمان راولې ده هغه مراد دی